Красивий, гарний, вродливий, красний, хороший, чудовий. Усі ці слова значніво є дуже близькі між собою і відповідають російським красивий, хороший. Дехто так уподобав слово красивий, що забув усі інші слова синоніми. Красива дівчина. Хоч можна сказати і гарна, вродлива, красна дівчина. Дехто каже, який красивий будинок, не замислюючись над тим, що може краще сказати гарний, чудовий будинок. Наведемо кілька прикладів із нашої класичної літератури і фольклору. Гарна, як квітка гайова, номес. На городі верба рясна, там стояла дівка красна, народна пісня. Вишию лишень я йому подушку гарну напродиво, Нечуй левицький. Не родись багатий та вродливий, а родись придолі та щасливий, номис. Хвалилася сусідам своїм молодиця, яка вона хороша, яка білолиця. Щоголів. Прикметнику «красивий» народна мова надавала трохи іншого значення, ніж дехто надає йому тепер. Він указував не на саму красу, а на те, що надає людині краси. Прибігли до його трупа, покропили цілющою водою, він стіливсь, покропили красивою, то був гарний, а це ще кращий став. Казки про прислів'я що записав Манжура. Як бачимо, з цих прикладів українська класика і народна мова широко використовували багатство синонімів, дуже рідко вдаючись до слова «красивий». Таких прикладів можна навести багато. Не кажучи ще і про інші слова, діалектизми – Наприклад, гожий, пригожий, красовитий, ловкий, файний. Кажуть люди, кажуть, що я файна дівка, закарпатська пісня. Ловкий парубок, із живих уст на Полтавщині. Вдовини личко красовите, Марко Повчок. Та яка потреба збіднювати мову, забувши цю словесну різноманітність? і пересипати писаний текст чи живу мову одним однісіньким словом «красивий». А тим часом ми вживаємо його навіть там, де воно ніскільки не підходить. Твій учинок дуже некрасивий. Лікарський, лікувальний, лікарняний, лікарський. Лікарська косметика під доглядом досвідчених лікарів. Бачимо табличку над дверима медичного закладу. Одразу за парканом починалися лікарські будинки. Читаємо в одному нарисі. В обох цих фразах прикметники лікарська-лікарські пантеличать того, хто читає їх, а не пояснюють. Прикметник лікарський означає належний лікареві, лікарський халат, або такий, що стосується діяльності лікаря, лікарський огляд. Хора лежала непритомна і здавалося, що не чула лікарської гадки, Франко. Прикметник лікувальний указує на здоровчі, збудливі та мівні властивості, Цебто має зв'язок із поняттями ліки, лікувати. Виноград має і лікувальні властивості. Колгоспна виробнича енциклопедія. Нарешті слово лікарняний означає належний лікарній, лікарняний персонал. Тут під стінами і коло груби навалено цілі гори лікарняного мотлуху. Переклад із Чехова. З уваги до цього треба було на таблиці написати «лікувальна косметика», бо тут мають на увазі ті процедури, що лікують, а не медичний персонал, що їх виконує.